на символи здобачництва і удачливості. Від те, що він перейняв високу науку жіночого вміння одягатися. Те, що вважали, що жіночий костюм тільки для роботи або на базар, для театру – тільки плаття, тільки святкове. Мальвіна теж уміла одягатись, і тепер він проклинав свою спостережливість і перебірливість, щоб відігнати від себе ці недоречні почуття. Твердо хліб мерщив і сміхнувся до Наталки, але так блідо і вимучено, що вона стривожилася. «Що з вами, ви не хворі?» «Ні-ні, я в порядку, боявся, що вас не буде». Тепер він уже зрозумів, костюм вразив його не сам по собі, а приніс передчуття якоїсь тривоги або й нещастя. Може Наталка навмисно одягла його, щоб підкреслити той нездоланний бар'єр, який стоїть перед ними, якого усунути не зможе ніхто ніщо, вік, становище, освіта, професія. Твердохліб – свої стоптані черевики, Наталка – костюм для президії. І, мовби на підтвердження його страхів і перед театром, і в фойє, куди вони впливли в потоці свідкових людей, лунало. «Добрий вечір! Здрастуйте! Вітаємо вас!» Всі і призначалися твердохлібові та його супутниці – а тим часом він не знав жодного з тих, хто до них звертався. «Це до вас?» – пошепки поспитав він. «Мабуть, у вас тут безліч знайомих. Я ж не так засекречений, як ви». «Ну який я там засекречений?» «Слідчив особливо важливих справах?» «Хіба я казав про це?» «Всі так знають». «Звідки?» «А ви хотіли про всіх усе, а про вас, щоб ніхто нічого». «Так не можна, так не буває. Рано чи пізно на вашому шляху з'явиться зацікавлена особа і...» «Зацікавлена? Хто ж? Припустимо, що сьогодні це я». Він хотів поремствувати, мовляв, чому тільки сьогодні, але не став випробовувати долю. Купив програмку, вони переконалися, що Віолетту справді стіває не Мірушниченко, гастролювала десь за океаном а молода ще маловідома співачка, а її партнера – прославлений баритон. Тоді Наталка запропонувала, «Хочете, піднімемося в верхній фойє? Подивимось на портрети корифею. Ви часто буваєте тут? Чому ви так вирішили? Знаєте, де і що? Це можна знати за один вечір. А для мене театральна архітектура назавжди залишиться незбагненною. Коли б я писав детективні романи або ставив пригодницькі фільми, то вибирав би місцем дії театральні приміщення. По-моєму, нічого таємничішого і заплутанішого на світі немає. Навіть для слідчого. Слідчі такі самі люди, як і всі. А я думала, це люди незвичайні. Незвичайні он на портретах. Вони подивились на корифею. У феє вже було порожньо. Бо люди квапились зайняти місця в залі. Наталка не вела туди твердо хліба, а він сам теж не дуже поривався. Передчуття нещастя переслідувало його настирливіше й настирливіше. Воно було і в оцій передчесній пустельності фоє, і в його різуче білому освітленні. І в дзеркалах, що націлювалися зі стін на твердохліба, мов роззяблені пащі незнаних потвор. Вони ввійшли до залу, коли вже засла світло. Який насряд! нахилився до наталченого вуха твердохліб, збентежено вловлюючи пахощі її парфумів і молодого, чистого тіла. Третій ліва сторона. Твердохліб молив Бога, щоб місця виявилися крайні. Але не вийшла. Довелось пробиратись до самої середини ряду, зачіпати людей полами піджака, наступати на ноги, слухати шикання і деякі не зовсім приємні слова. Диригент стукнув паличкою по пульту, оркестр завмер. Зараз злетять перші звуки музики великого верді, а твердо хліб ще досі незграбно умощувався між наталкою і якоюсь оглядною дамою. Сусідка виявилася терплячою, не сичала на твердо хліба, сиділа з тою недбалою напруженістю, яка свідчить водночас про вихованість, але й про байдужість. Що їй Гекуба? А тут можна було б сказати, що їй Феміда і її скромний служитель. Вона в одному з найкращих оперних театрів світу. Зараз слухатиме одну з найкращих опер у світі. Тіба цього не досить. Нарешті умостившись і переконавшись, що Наталка всілася вигідно, як досвідчена театралка досить впевнена, твердохліб ледь скосив око на сусідку ліворуч і вмер. То була знайома йому вдова одного з київських світил. Вдова хоч і знайома ще пів біди. А що далі? Він скосив око ще дужче, і тепер падіння його було велике і остаточне. Бордова спеціалізувалася на живописі, її законне місце було серед відвідувачів художньої виставки. До опери її мали привести ті, хто, сказати б, спеціалізується на музичному мистецтві. Хто ж навіть у Темрява не зашкодила твердохлібові? опізнати свою тещу Мальвіну Вітольдівну. А як він міг забути, що теща не пропускає жодної прем'єри? І чому не прислухався до того тривожного перечуття, яке мучило його, що не побачив Наталку? А може і Наталка у знові з тещою, з Мальвіною, з усіма Ольжичами, і навмисне привела його сюди на ганьбу і посміх? І він тяжко повернувся до Наталки. Вона сиділа спокійно, вільно, якось, мов би, рослинно. Ні, не може приховуватися підступністю цій добрій істоті. Всьому виною він, його незграбність і примітивність.